Я таки ходив у грабовий гайок, туди, за поле. Блукав помеж сірі плямисті дерева з м'яким шалистом. Все назирав, чи не побачив похилого стовбора або вигідної гілки. Ставав і думав, а може тут? Я ще не вибрав. Панна Неля так само тікає від мене. Вона так часто пробуває в костюлі, що коли я зустрічаю її по тому, у мене вухах гудуть органи. Кірієлей сон гу, світа панно, візо з кощі гу. Вона уникає стрічі з моїм очима. Не розумію. Не розумію. Вона не гарна, худа, нещасна. Вона їй тепер на виду ластовиння, а я молодий, сильний. Вродливий. Не розумію. Врешті побачимо. Вода теж притягала мою увагу, хоч це був би найгірший спосіб. Старий запущений став зеленів за городом. Коли він весною ламав кайдани, моя доля рішалась. Що ж дивного буде, коли наші долі з'єднає востанє. І навіки. У саму спеку опівдні сідаю в човен. Шорсткий холодний комиш, як стіна з обох боків. Між ними березка витріщає на мене великі білі баньки. На воді рязка, немов руда кора, по ній стрибають довгоногі павуки, перебираючись через уламки листу та комишу. Човен ледве-ледве пролазить. Скрізь брудно. Я розумію чи стьоху німфу, що підстелила перше широке блискуче листя, як килимок, а тоді вже поклала своє біле воскове тіло. Фіолетовий паслін звісив над нею свої ягідки. татарське зілля витика поруч з води ясно зелені гострі мечі. Я спиняюсь, кладу весло і дивлюся. Я хочу познайомитися з тим, що, може, стане скоро моєю довічною оселею. Як тут тихо. Я бачу, як дихає комиш. Як дихає вода і ледве здіймає, наче груди, руду кору ряски, Я бачу, як ту кору пробивають зелені голови жаб. Розкривають широкі рожеві роти, а відтак плямкають мокрими губами, наче старі ласуни. Парно. Пурхне очеретянка понад водою. Сяде на комишину і гойдається разом із нею. Безхвоста короткотіла лиска пролетіла над ставом. Он пливе у небі сухий, як кістяк у своїй довгості чорногуз. І знов те саме тихе дихання води й очерету, і знов як корали роти зелених жаб, те саме старече жування слинявих губ, тонкі тремтячі ноги водяних павуків. Тихо і парно. Посуваюся далі, на чисту воду. Вода сміється і так невинно відбиває в собі блакитне небо з білими хмарками, що мене злість пориває. Запускаю весло в ту невинність і тягну звідти, наче потвору за коси, важке баговиння, чорне й тремтяче на сонці. Ні, таки не втоплюся.